Enzun testua. Sarreran aipatu bezela emakundeek urtero banatzen duen berdintasunerako emakundesaria Maria de Maesto, foru feministarentzatik izango da Urten, Emakunde beraren aintzindaria izan zen foru zuzen ere Begoña Murua garratsalde hondeizula. Izo, arratxaleon. arratxaleon eta zorionak, bide batez. <laughs> bueno, ogeita bost urte hauetako edo, dagoeneko ogeita sei urte hauetako lana saritu nahi izan dute emakundetik. Eh, eh, beste ogeita sei lehiak idezeu du baina zuen zaz, ortengo xaria. Bueno, digu uste dut, bai, besteak ere izango zuzen meriturik, guk ere ba, urte mordoazuk esan duzuna, eta hogeita zei urte dara magu borroka honetan, eta... Gogoraziko diguzu, zarautzen elkartu... Bai, laro eta zei, anaziginien gu elkartzen, berez, donostiako e, lagun batzuk, ba, bueno, konturatu zirelako, hemen eskumen bat, e, berdindasuna izago kiona, edo emakunmen berdindasuna izago kiona eskumen bat, bakaratu gabe zegoela, zatutua honartu zanetik, eta bildu ginen bat ba, e, ba, ba, ez ere, legebitzarrean dauden alderdiei, baz atela, proiektu bat aurkeztu genuen, nolako izan berzuen erakunde horrek, noria txikita egon behar zuen, zeilburu uki behar zituen, eta horrelako gauzak, eta bueno, horren ondorio okurritu uh, zitzaion bati eta zerratik orain, bajarraipena egiteko, edo ezta egitez, eh, proposamenak egiteko, edo zerratik, ez elkarte bat sortzen, eta, eta bai, hortik abiatuta sortu ginen daro eta sortzen. E, Maria de Maesturi buruz irakurtzen jardu naiz, eta horretorri zaite burura bere esaldi famatura, ez? Feminista Hai. naiz, Kontrakoak Vai. lotxatuko nindu keelako. Gara jartan ez Bueno, gaur egun jendeari lotxa ematen dio feminista dela esateak. Nik esango nuke oraindik ere hori daukagula, ezta? Zama hori daukagula gainean, lehen el, beste elkarritza batean esaten ziaten, ezta? Feminismo asker da desaten, bueno, eske que hain eh, simplea iruditzen zait, hain erraza, eztekin eh, dola galdetu dezaken jendeak zer dan berdintasuna ezta ez dut. Gero berdintasuna jendeak ez dakite intentsio txarres edo zer, baina batzutan gaizki ulertzen du, ezta? Eskiztugu gizonak ez alak pak izan nahi. Guk esaten, gizonak bezalakoak izan nahi dugun ibaizik eta gizonezkoak dauzkaten eskubide berberak euki behar ditugula gizartean eta gizonek gu dauzkagun bete beharrak euki behar dituztela ose esan edut denak konpartitu behar dugula ez eta berdintasunaren metroa jarriko bagenu e, zer iruditzen zaizu nun kokatu beharko genukela metro horri zene hurri jarri beharko genioke momentu honetan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 eta beste legeren bat honartuta, gero arrezkero honartu dira, berdiasun legeak, eta indarkeriaren aurkako legeak, eta hori ezta. Eta orduan duan, handia geneukan gainera eh, politikoen gan. Nik ez dakite edo, edo hori esaten dute, igual gauza asko seguelako egiteko, ba ilusio natuta geunden. Ogeta zei urte beranduago nik esango nuke, ba bueno, ba eskaudela inu ilusio e pausoak ere ikusi izan ditugula, osea ez bakarrik eh bueno, pentsatzen du bakarri ba, guen, gerra garaian edo gertatzen direlako atzera pausoak, baina gizarteak normalean aurrera egiten duenean poliki poliki bada ere, beti aurrera egiten duela. Eta esan behar dugu hori ez da horrela gertatzen, bueno, ikusten ari gara gainera e, krisiaren e, ondorioz, ba eh zenbat eskubide galtzen ari garen e, langileok eta bueno, eta makumen on egoera zein dan, ezta?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 E, makundetik, e, beste hogeita sei lehiakide zeude, baina zuentzat, ortengo saria.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 Bueno, gaur egun jendeari lotxa ematen dio feminista dela esateak. Nik esango nuke oraindik ere hori daukagula, ezta? Zama hori daukagula gainean, lehen el, beste elkarritza batean esaten ziaten, ezta? Feminismoa ez da esaten, bueno, eske que hain eh, simplea iruitzen sait, hain erraza, ez eh, taekin dola galdetzu dezaken jendeak feminismo, dan ba. berdintasuna esta, eta ezatzen dut. Gero berdintasuna jendeak ez intenzio intentsio edo zer, baina batzuetan gaizki ulertzen du, ezta? Eskiztugu gizonak ezalakoak izan nahi. Guk esaten, gizonak bezalakoak izan nahi dugun ibaizik eta dauzkaten eskubide berberak eukibar ditugula gizartean eta gizonek gu dauzkagun bete beharrak eukibar dituztela ose, esan edut denak konpartitu behar dugula ez da. eta berdintasunaren metroa jarriko bagenu e, zer iruditzen zaizu nun kokatu beharko genukela metro horri zeneurri jarri beharko genioke momentu honetan?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 eta beste legeren bat honartuta, gero arrezkero honartu dira, berdiasun legeak, eta indarkeriaren aurkako legeak, eta hori ezta. Eta orduan duan, handia geneukan gainera e, politikoen gan. Nik ez dakite edo, edo hori esaten dute, igual gauza asko seguelako egiteko, ba ilusionatuta geunden. Ogeta zei urte beranduago nik esango nuke, e, ba bueno, ba eskaudela inu ilusionatuta, e pausoak ere ikusi izan ditugula, ez bakarrik eta bueno, jendeak pentsatzen du bakarrik baueen gerra garaian edo gertatzen direla atzera pausoak, baina gizarteak normalean aurrera egiten duenean poliki poliki bada ere, bezi aurrera egiten duela. Eta esan behar dugu hori ez ala horrela gertatzen, bueno, ikusten ari gara gainera e, krisiaren ondorioz, ba e, zenbat eskubide galtzen ari garen langileok eta bueno, eta makumen hon egoera zein dan, ezta? Amaituda entzungaia idatzi beko laukietan aukeratu dituzun erantzunak.